Защото никой не е свободен, докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата. На пълната свобода. Добре дошли в съзнание. Здравейте! Ео Фригано е на микрофона за пореден път, вече трети. Тук сме на кръглата маса с моите верни другари Симеца, господин Мурсалски и днес имаме удоволствието да ни гостува един наш много добър приятел, който се е завърнал от перуанските джунгли и ще сподели няколко интересни неща за разширяването на съзнанието. Да приветстваме ви в кораба на съзнание, Гмурнали сме се дълбоко във вътрешния космос и днес темата ще бъде за начините по които може да постигнем някакво разширяване на съзнанието. Начини, чрез които може да видиме света отвъд сетивните възприятия. Да не се ограничаваме на чисто физическо ниво, а да видиме невидимите неща за очите и тези неща, които не се чуват от ушите. Та... В предното предаване говорихме за различните аспекти на съзнанието и за полярностите най-вече и за нуждата от баланс. Говорихме за ин и енергиите, които са в основата на цялото съществуване, сега накратко ще припомня какво беше това, защото от тук наслед не ще надграждаме, за да може наистина да достигнем до един балансиран поглед върху света, да не се ограничаваме изцяло в материята, нито пък да изпадаме изцяло в абстракциите на духовните възприятия, ами да получим един много добър балансиран микс от двете, за да сме устойчиви и стабилни в нашето съществуване. В предното предаване говорихме за съзнанието проявявано чрез енергиите ин и ян, като ян енергията съответстваше за мъжката енергия, за слънчевата енергия, за топлото, за аналитичното, за отдаващото, за активното и на моменти агресивно проявление на съзнанието. А енергията съответстваше на противоположното, на женската енергия, на лунната енергия, на всепоглъщащата енергия, пасивната, тихата, студената, по-така хладна, мрачна, тъмна, по-интуитивна -инту, част на съзнанието. И всъщност, от нещата, които говорихме, есенцията е, че те са на Привидно две противопоставащи се енергии. Самия символ, символа на Дало, където включва тези две преплитащи се завихрения, черната рибка и бялата рибка, те съдържат, черната съдържа бялата, бялата съдържа черната, една друга, те се пораждат. Значи самия символ на Дало, той символизира постоянната промяна и също така, ако го разгледате от друга гъл, това е и акта на сътворението. мъжа и жената преплетени в едно. И идеята е, че тези две енергии, те същност са проявление на едно и също нещо. Както в Китай наричат Ян южната част, южния склон на планината, а Ин северния склон на планината, те Всъщност, са планината. Не са две различни неща, защото една планина няма само южен склон, няма само северен склон. Те са едно и също нещо. Те са еднакви по своята природа, но са различни по своя характер, по своето проявление. И това е есенциално, което трябва да се осъзнае от всеки един духовен аспирант, ако мога така да се изразя. Защото баланса баланс е в основата на всичко. И съответно, в днешния свят, в който живеем, прекалено много доминира материалния аспект на съзнанието, материалното проявление. Забили сме се толкова много в материята, в чисто физическите възприятия, че не можем да видим отвъд, а отвъд има един необятен свят. Както ви казах за видимия спектър на светлината, той е ограничен от червено до виолетово, а отвъд него... Отвъд него има един безкрайен океан на различни вълни, вибрации, които нашите сетивни органи не могат да засекат. Но това не значи, че те не съществуват. И съответно в пътя по който сме поели, ние искаме да, да видим нещата колкото се може по-цялостно. Да не се ограничаваме изцяло нали, в материята, а, като казах материя сега нека да започна с едно определение какво е материята знаете ли какво е материята за много хора материята изглежда все едно е солидна, все едно е твърда стените като пробваш да си прокараш ръката през стената не става и тя създава усещането за нещо стабилно, за нещо твърдо за нещо неподвижно но всъщност Вътре, в основата, атомите като разгледате, в самия атом, какво има? В атома има едно ядро, протони, неутрони, което е много малко ядро, а от, около тях обикалят електрони. Повечето е празно пространство. Електроните вибрират, те се движат постоянно и всъщност тази вибрация, вибрацията създава усещане за стабилност и за плътност много интересен експеримент който ще ви препоръчам има интересен клип в YouTube ако напишете експеримент с електрони или на английски се води double slit експеримент в този експеримент първоначално експериментират с фотони светлинни частици като с как... Това е нещо като пистолет който излъчва такива фотони обстрелват една стена и пред стената поставят една друга преграда, в която има два процепа. И всъщност, когато се стреля с а, твърди частици, примерно ако стреляте с домати през някаква такава преграда, отвънка, отвъд тая преграда на стената ще излязат две линии, аналогични на процепите, които са в решетката пред стената. Обаче се наблюдава нещо интересно, когато се обстрелва тази стена с а, фотони. Същност се получава, м, интерференция го наричат, а, проявлението на стената не са две ивици аналогични на процепите, а всъщност се получават а, две ивици, но около тях има още много други, много други ивици. И това се е едно, че не се обстрелва с твърди частици, а се обстрелва с вълна. И самата вълна създава това интерференция, го наричат физиците, и проявлението на стената е с много линии. И по-късно, 80-те или 70-те години, мисля, че този експеримент е повторен с електрони. По същия начин, обстрелват с някакъв електронен пистолет, обстрелват стената през една преграда с два процепа по същия начин се получават много е, ивици на стената отвъд преградата. Което не би следвало да е така, защото хората си мислят, че електроните са твърди частици. Че са някакви частици. Но се получава резултат, че все едно е вълна. И след това си викат, окей, може би обстрелваме с твърде много електрони, нека да стреляме с по един електрон, примерно там на минута или нещо и така, след няколко часа, вместо да се появят две линии, пак се появяват множество линии на стената. И си виката, какво става? Тук се едно обстрелваме с някакви електронни вълни, пък ни стреляме с електронни частици. Какво всъщност е електрона? Частица ли е? Вълна ли е? След това, какво правят? Слагат камери, сензори, които да засекат на процепите през кой процеп минава електрон и как минава. И когато почнат пак да бомбандират на стената, проявлението този път е само две линии, аналогични на процепите. Природата на електрона от вълнова сега се проявява като частица, като твърда частица. И всъщност, какво е материята? Материята дали е някаква енергия или някаква съвкупност от частици, или е вълни. Същност, цялото съществуване то е една вълнова функция, която става солидна, когато в уравнението се включи съзнание, когато в уравнението се включи наблюдател. Това е интересното на този експеримент, защото когато почват да наблюдават как електроните преминават през тези процепи, как се проявяват, тогава те се проявяват като частица, като нещо солидно, но когато няма наблюдение, те са просто вълнова функции, те са потенция, може да се проявят по различен начин. Това е много интересно сега. Не знам дали може да си го представите това, което ви го говоря, но е много интересно за това. Потърсете експеримента с електрони. Има много хубаво видео, където е направено и в V-Box сайта, и в YouTube, или Double Slit Experiment. Това е нещо уникално и всъщност нашата природа много често не е... Всъщност нашата среда, в която живеем, не е това, което привидно Възприемаме. Та, много се отплеснах, може би. Така, момчета, как сте? Пичакаке. Добре ли сте? Пича, как е? Малко така се поснеме, но физично стана тук в нашото студио. Чаках клипчета. Та, така. Сега, идеята на това предаване е. Ще представим различни... Помощни средства, чрез които може да видим невидимото и смисъл може да усетиме някакви неща, които материята приглушава. Шаманите в древните култури, в обществата, по цял свят, било то шамани, било то знахари, било то брамини, всички такива хора, съзнанието, използват различни методи. Използват различни методи, чрез които точно те... Успяват да видят и духовния свят и успяват да балансират тези енергии, които са присъщи за всичко в природата и ниян енергиите. И сега ще споделиме малко личен опит, ще споделиме и знания, които примерно сме спр... придобили от а, книги, от общуване с наши приятели. А, една част от а, тези средства за разширяване на съзнанието наричат ги... А ентеогени. Ентеогени, това от древногръцки, всъщност ентеос означава Бог. А ген е сътворяване, сътворяване на божественото вътре в нас. Това са най-често субстанции, които се съдържат в а, растения, в растенията, в растителното царство, които имат много силно въздействие върху нервната система, защото всъщност ние... А, възприемаме света благодарение на нервната си система. И стимулациите върху нервната система могат да предизвикват доста по-различни, необичайни, парапсихологични дори, някакви паранормални възприятия. Та... Част от те ентелогени, примерно са използването на халюцигенни субстанции на халюцигенни, примерно гъби, както си разни други дървесни кури, като аягласка, където се ползват от а, южноамериканските шамани. Всички шамани по цял свят. Те са, те са хората, които притежават знанието, знанието за нещата, които въз... за процесите, които възникват вътре в нас, в нашето съзнание, знанието също така и за вселенските закони. Те са имали знанието, чрез... И аз не знам откъде, как са го добили, но хората използват различни средства за лечение. Като сега аз ви говоря за халюцигени, за такива неща, не дейте да си мислите, че тези неща, това са някои хора, повечето хора, телевизията, облъчването, което отсякъде не залива, казват а това са наркотици, това са глупости, това са лоши неща, но всъщност това е една, според мен, доста така целенасочена пропаганда от страна на мас-медиите, от страна на властта, която се опитва така умишлено да ни ограничи, да ни остави вътре в кутията, на материята и да не може да видиме отвъд. Докато в същото време властите разрешават Примерно консумацията на дадени други много деструктивни субстанции, като алкохола, например, като цигарите, те са легални, но примерно в много страни те ентеогени, за които споменах, примерно както си ТПЙОД, АЯГЛАСКА и разни други такива халюцигенни субстанции, те са забранени и се считат за зло. Това се прави умишлено, както ви казах. И има един пичага, Тимати Лиърси се казва. Mm -hmm. Това е бил голям пичага. 60-70 те години там в щатите. Той е бил професор в, Хар... в Харвард ли беше? No. А, така, в Харвард. И той е един от първите хора, който почва така да експериментира с LSD, което е синтетична субстанция същност, произведена нали, в лабораторни условия, но тя предизвиква много такова странно влияние върху нервната система, върху психиката на човек и в началото ЛСД е било напълно легално той почва да провежда експерименти много интересни експерименти за препрограмиране ако мога така да се изразя той е ходил в затвори и е работил с затворници където подлагал ги на различни процедури като е създавал специална обстановка където им е пускало примерно разни мантри, такива по-успокояващи музики, а, консумирали се и са пиели LSD. И всъщност две години по-късно, след тези експерименти, повечето хора, които са били освободени от затвора, 80-90% от тях не са се върнали, докато тенденцията е повечето затворници, като напуснат затвора, до 2-3 години след това пак да направят някаква простотия и да се върнат. Но и са умрели. <сък> <сък> може и да са умрели, кой знае. Но, в смисъл, идеята е, че Тимат и казват, тези субстанции, психаделиците, те могат по такъв начин да, да повлияят на съзнанието ни, те могат да го излекуват от обославянето, което средата ни е. Наложило. Защото, както ви казах в предното предаване, първите 7 години от нашия живот са от изключителна важност. Тогава се форматира нашия мозък, нашето съзнание, чрез средата която ние живеем, чрез поведението на родителите ни, чрез поведението на учителите ни, на приятелите ни и цялостната обстановка, в която се намираме, тогава в нас се запечатват дадени модели на поведение. Запечатват се различни такива ментални вериги, които после е много трудно да бъдат променени. Нужно е наистина много воля, много дисциплина, много вътрешна работа. Понякога може тази работа да бъде свършена с използването на помощни средства като психаделиците. Има и други техники. Наистина, примерно техниките в будизма, то си е чиста така психология. Има си много практики за медитация, за самонаблюдение, за осъзнаване на тези обусловености на съзнанието. В йога също. Има различни практики, които могат да се правят. И днес ще засегнем няколко от тях и ще споделим личен опит. Тимот Илиари казва, че тези обословености човек може да се очисти от тях, като много е важно. М -м Важни са три неща в случая. Важен е първо психичният профил на индивида, който ще се подложи на това лечение. Как той в момента възприема света. Важното е също да се... Атмосферата, средата, в която той се намира и третото важно нещо е дозата, за да може експериментът да бъде успешен. Това са трите важни неща, които Тимот Илияр изпоменава и малко след тези експерименти ЛСД-то бива забранено в Штатите, неговите експерименти биват спряни. Той, един вид е обявен за а, един, враг, от... враг, на... враг на държавата. Той е бил обявен за най-опасният човек в Штатите деда... в... и Постоянно преследване бил е в затвора за една цигара марихуана го вкарвал в затвора и стои години наред. Защото той е имал такива идеи. А всъщност правителството на САЩ, това е друга тема, в други предавания ще говорим за контрола над съзнанието. Правителството на САЩ почва да използва неговите разработки, както и разработите на други учени, примерно, избягалите нацистски учени от Германия, за фрагментиране на съзнанието, за препрограмиране, за създаване на разни точно такива как да ги кажем Купли на кунци. Купи на кунци, манджурски кандидати. Ако сте гледали филма Манджурски кандидат, просто промиване на мозъци и програмиране. Програмиране, създаване на някакви аутер егота, аутер същности, които могат да бъдат задействани чрез различна команда, чрез дума, чрез жест и те са използвали точно, а, използвали са психаделични средства. Защото тогава съзнанието се разтваря много, много се разтваря и много силно може да му се повлияе. Също така те са прилагали много програмиране чрез стрес, чрез насилие, чрез травма. Защото когато човек е подложен на някаква много стресова ситуация, съзнанието иска да избяга. И той се дисо... дисоциира от реалността, в която се намира и тогава се създават възможности точно за създаване на алтареглата и за програмиране на даден вид поведение. Но това е друга тема, ще засегнем в други предавания. Днешната тема ще бъде точно използването на психаделици на ентелогени, както и използването на други методи, които не включват субстанции, просто други методи като медитации, тантра, всякакви такива йога, всякакви други практики за разширяване на съзнанието. И много взех да приказвам, тук пичовете нещо, една осмивка поне, да внесем малко свежест в студиото на Космическия кораб. Така, сега, лично за себе си, аз ще споделя едно преживяване, което съм имал. Преди години, преди доста години, живях в Испания в една комуна като комуна, повечето хора като чуят комуна и Испания свързват това с наркомански комуни. Не, просто беше комунален проект за самоустойчив начин на живот. Живеех в една ферма в планината, където си отглеждахме храната, печахме хляб, продавахме веднъж седмично долу в града. Беше, то още е, то още съществува. Просто аз вече не съм там, но беше много хубаво изживяване, което така направиме еофригано, така да го кажа. Свободният начин на живот на ръба, на периферията, на системата, защото е много трудно да си извън нея. Просто трябва да се отцепиш. А като се отцепиш, не става. Не, че не става. Трябва да има много хора, трябва да се създаде общност. Та идеята е, живеех там, много добре, така, свободно, фригански, правихме си нещата сами, изобщо нямахме взимане даване с властите, никакви данъци, такси напълно свободно общество имаше много силна подкрепа от обществото в града, в който примерно продавахме хляба, имаше си пазар на биопроизводителите и така един свободен живот беше и имахме много интересен съсед в горната ферма един шаман Пичагата беше санитар в местната болница, но също така беше много навътре с шаманизма и по-специално има различни течения в шаманизма. Аз не съм много наясно и вещ в тази тематика, но доколкото съм разговарял с него, той ми каза, че той е в Елкамино Рохо или Червения път, която е една от шаманските традиции и няколко пъти съм ходил на специални церемонии. Церемонии за прочистване на душата, ако мога така да, да го кажа, или за изчистване на съзнанието. Церемониите, на които съм бил, те са били различни. Едната, примерно, включваше само Дръмсъркъл, което е събрали се хора около огнище и с индиански барабани. Бам, бам, бам, бам. Създава се някакъв ритъм. Получава се едно трансирано състояние което съзнанието така се освобождава един вид от външните раз... възприятия и можеш по-дълбоко да вникнеш в себе си. Веднъж съм бил то един път, един път в живота ми също съм го правил. Това съм вземал отвара от мескалин, това е отвара от два халюцигенни кактуса. Единият се казва Пейот, а другия се казва Сан Педро. И също шамана ги беше приготвил и това нещо. Това беше едно от най-силните изживявания, които съм имал през целия си живот. По принцип, аз тогава не пиех, не пушех. От 10 години не пия алкохол. Е сега декември месец, като мина, направих 10 години без алкохол. Но тогава с експериментална цел бях решил да направя такъв експеримент. Първия път, като ме викаха на церемония, викам, пичо, не ме занимаете неща, тук а... сега да са друсам едно от друго. И те викат, Пич, то това не е друсане. Аня е друсане. Обаче ма беше страх. Беше ма, страх, защото много хора викат, изпадаш в някакви бед трипове, в лоши състояния, в паранои, много е опасно. И тогава още не се чувствал готов. Но втория път, преди той да замине за Южна Америка, той всяка година ходеше за по няколко месеца в Южна Америка, където прекарваше време в джунглите, в разни такива тоземни общности, за да се учи от тамошните шамани. И на изпроводяк, поканени, просто така отбран състав, приятели, малко бяхме, тесен кръг, 4-ма човека. Той, още едно момиче шаман и моя човек, с който живеех в фермата. Та церемонията беше много, много красиво преживяване. Вечерта се бяхме събрали, като за преди церемонията имаше подготовка. Цял ден всъщност бяхме на пост, никакво ядене, само вода. Идеята е организма да е изчистен доколкото се може. Също така идеята беше през деня да, да не се натоварваш психически, по-да си спокоен, да си почиваш. Общо заето аз цял ден така стоях, медитирах си, опитвах се да, да се успокоя, да съм в едно бурно съзнание, защото целта на този експеримент беше всъщност да влезеш надълбоко на дълбоко в подсъзнанието, да видиш някакви неща за себе си, да осъзнаеш нещо, да усетиш. Така го възприех аз, така и започна. Вечерта се бяхме събрали, имаше огнище, имаше ултар там с разни амулети, талисмани, където той шамана беше сложил. И тогава изпихме тази отвара от мескалин, много неприятна на вкус, много често водя до драйфане, като физическо усещане и вкус не беше приятно, но след известно време, примерно след час, и аз не знам, времето тогава тая нощ беше, беше извън времевото време, <какъв> като възприятие, но усещанията, които почнаха после да се проявяват, бяха много силни. В един момент ти малко загубваш усещане за тялото си, примерно като се изправиш така нямаш много контрол, примерно над ходене, над... Лично аз не може и да се контролира много добре, но много се засилват разни други а, сензорни възприятия. Почваш да чуваш много добре. В един момент аз почвах да чувам някакви много силни детайли на неща, които се случват. примерно шумоленето на гората, ни, ни бяхме, живеем в планина живеехме в планина тогава и бяхме там в шаманската къща вратата беше отворена навън на един хълм много хубаво огън си бяхме запалили чуваш шумовете чуваш огъня чуваш дърветата мравките чук, чук, чук, чук, чук. много такова силно усещане шамана ми беше казал в началото ако случайно нещо лошо усетиш почувстваш и да ги гледай огъня или търси някаква връзка с мен и в един момент огъня и стената зад огъня, която гледах много почнаха да се променят а, примерно разни картини, да се виждат разни много странни неща, като халюцинации точно конкретни образи не съм виждал много плаващи картини най-вече силното, което усетих в един момент най-силното, това е най-силното изживяване хора, което някога съм усещал а, в един момент усетих много силна връзка както тук сме сега четиримата тогава пак бяхме така четирима човека аз усетих всеки един от тамо присъстващите хора като част от мен все едно другия човек беше продължение на ръката ми или на някоя друга част от моето тяло, аз ги чувствах когато я направи нещо, аз го усещах тогава усетих тая връзка връзката първо между тези четирима човека които бяхме връзката, с природата, с, а, както ви казах, звуците, всичко. някакво Това беше продължение на мен. Средата, в която се намирах, беше едно продължение на мен. Тя беше мен. В миналото предаване ви казах за един пример, много интересен, който е в тона на тази приказка, която сега ви разправям. За цветето и за полето. Ако го няма полето, светето няма къде да е. Ако, го няма, ако ги нямат светята, полето няма да е поле. Ако ги нямат светята и растенията. В смисъл, едното и другото, те са едно. Те са свързани. Те са свързани. И това е изключително важно да се осъзнае, защото в съвременния фрагментиран, материален, смачкан свят, ние се чувстваме като някакви отделни единици, които а, -а аз срещу света, аз срещу света, сам срещу света пич, не си сам <laughs> ти си целият шибан свят, разбираш ли? <laughs> и понякога е нужно такъв катализатор, примерно като това нещо, което аз пробвах тогава да ти удари един шамар и да ти каже, събуди се от шибаната иллюзия нещата не са такива, каквито изглеждат има много повече отвъд това има много повече отвъд това тази силна връзка, която усетих тогава, това беше... Пфф, това беше уникален момент. После получих инспирация, написах една песен. Песента се казва Едно и сега ще ви черпя с нея. Поздрави за всички от Тео Фриган, стария шаман. Ау -ау! Всяка сутрин ставам рано, със слънцето издрявам, пред него се прекланям, сурия, на маскар, завтечен поздраво отравям и не забравям, да дишам, спълни Рана яма практикувам, чувствам се добре, аз съм, че дай посетна степен, силата съм обладял, ти ме гледаш и се чудиш, мислиш ме за полудял, полудял, подигал, планината съм живял, истината там, аз съм осъзнал, че аз и ти всички сме едно, един ет организъм от великия божествен вселенски механизъм а в вселенски механизъм да гава в религия, чистом силата в мен за това всеки ден, отцепи наса му зарен чисто си разсъдъци за раса поливите са поредната за поредният пик на тъмната страна която има цел една, да ни държи не да ни държи на страна. да, да, да, да благодаря, няма да играя нейната игра. Кай да сдигаш дясно кай да сдигаш дясно бойни, кай да стига дясно да виста да и кърва ми реки. Гора, утре че всички носиме души. Да, всички ние носиме души. Ние всички сме до, всички сме ние всички сме до, всички сме ние всички сме до, всички сме до, всички сме всички сме до, всички сме до, всички сме всички сме до, всички сме до, всички сме всички сме до, всички сме до, всички сме всички сме всички сме ние всички сме едно, всички сме едно. Сега ще кажа нещо за живота, с любов, защото всеки ден чувам техния печален зов. Превърнати в продукти, в суровина. Капитализмът създаде жестока иллюзия, че няма те чувства, че няма ти души. Убийствата не важа, дом бизнеса цъпи. Хайде спри, хайде спри, отвори очи. Виж какво се случва за тебелите стени. Застраданието пътят ще ти освети. Остави го да те води, да те излизи. Изпълни с любов. Време е да преминеш на разбителна града, Време е да сложиш черна маска на глава, защото водиме война. За пълна свобода, водиме война, за пълна свобода, пълна свобода за всички живи сърца, защото всички сме до, всички сме до, всички сме до, всички сме до, всички сме до, всички сме до, всички сме до, всички сме до, всички всички сме всички сме до, всички сме до, всички всички сме, едно. Всички, сме едно. Всички сме едно Всички сме едно Всички сме едно Всички сме едно Отново тук в нашото студио Здравейте Отново сме на линия Сега тук ще дадем думата на нашия специален гост Завърнал се от перуанските джунгли Жорката Много ми е драго, че си тук при нас и на мен е много драго да съм тук при вас и е, да, на, много, с много голям интерес слушах е, твоето интро много, много добре на... <към> описа някои неща, много ми хареса, често на аз за Тимати и, и за отношението към тия вещества като цяло. Е, наистина, аз е, мисля, че има много така противоречиви мнения за, за тези субстанции. Някои ги смятат за наркотици, а други ги смятат за чисто и просто медицина, а трети просто ги, см, просто ги взимат за да си прекарат добре, за да си скарат добре на някой купон или на някой концерт. И а, като цяло, нали, моето мнение за това е, че а, <coughs> тези вещества са и наркотици и медицина, зависимост от това как се използват от хората. Точно това е. Те са просто някакъв инструмент. Да. Както повечето неща в живота. Зависи как ще го използваме. Ще имаме различни резултати. Точно. Да. И определено има култури, като например амазонската култура, с която имах а... щастието да се запозная от части, които използват. А... Нали, в амазонския шаманизъм се използват и пейоте и Сан Педро които ти си пробвал така и други вещества като Аяласка. това е една леяна, която се готви на отвара и я взимат шаманите но освен това те използват това е само част от тяхната медицинска практика те използват такова холистично лекуване на тялото и на психиката и на духа. За разлика от съвременната медицина. Да, която твърде често... Тя се... лекува само симптомите, не влиза изобщо в корена, не вижда цялостната картина. Да, корена може да е както на психическо равнище, а, така, така на духовно, така и на чисто телесно, да. материално. Нали, може да ни боли, защото сме се порязали, или защото сме тъжни, или защото... Uh, сме недоспали нали? това са три да, различни да, да, да. източника но uh, те, uh, както, както и ти спомена, си правил пост преди uh, такъв ритуал да. така и при тях някои uh, ги правят преди ритуалите други след ритуалите uh, но задължително присъства поста, независимо дали, uh, дали го правят преди или след това задължително за тях е изчистването на тялото заедно с това. А, а, самата сам, самата кулминация на лечението вече се случва в тези, в тези сесии, в които те приемат а, да. Субстанцията. субстанцията, да. А, тогава сякаш скристализира а, урока, който, който човек е научил от това, че е спазвал поста и скристализира. Силата, която тялото му е получило от, от този пост, изкристализира и е, емоционалното спокойствие, което те са, те са получили. Така, Оле деня, след който бях пил мескалина, това ми беше най-спокойният ден в живота. В смисъл аз съм много така на момент съм много напрегнат прекалено много мисля, много още така отвътре се едно малко напрежение има и ако не медитирам или не правя нещо по въпроса направо изпушвам, а деня след тази церемония човече сърцето ми беше отворено нищо не можеше да ме да ме изкара извън релси, направо беше наистина спокойствие, любов много добро усещане много добро усещане да Подозиран, че знам за какво говориш. <laughs> <laughs> Доколкото може да има споделяност на тия неща. Надявам се по-нататък ще, ще споменем и дверите на възприятието, например yeah. от Одас Хъксли, който говори за това. И в една друга интересна книга, за която... Хулографската а, селена на Майкъл Талбан. Да. Където също се говори за това, но на... аз също имах едно подобно на твоето преживяване, докато бях в по време на моя престой в Амазонската джунгла също с Шаман, който беше. Ако трябва честно да кажа, ако съм виждал светец, то това е този човек, който видях. Мога да го опиша само на кратко с едно-две изречения, как изглеждаше и как го намерихме. Той беше много труден за намиране. А, няколко човека ни казаха различни начини да стигнем до него. Едни ни казаха да вземем лодка до село на име Сан Антонио, от там по Амазонка, от там да ходим 4 часа пеша, до село на име Виа Естер и от там да търсим къщата на този шаман. Други ни казаха, че трябва да вземем а, лодка до друго село, Сан Хуан, която е 2 часа, след това да вземем друга лодка до село на име Вия Естер, същото село, и оттам да ходим половин час пеша, за да го намерим. И той беше малко легенда, така. Местен, а -а -а. не легенда, а местен мит. Нали? Той е което означава на испански дядо. Дядо, възрастните. Да. И а, така да не си хванахме лодка, която беше 4 часа по Амазонка, след това ходихме в Калдоколените още 4 часа, хапаха на комарите и куп премеждие, докато стигнем до а, колибата на този... Човек, който докато не го видяхме, не вярвахме въобще, че съществува. <рък> нали? Доста се съмняваха. И какво да видим? Един около 90-плюс годишен старец, напълно сляп, захапал се една лула, със тетюна пълна, Uh, и си лежи в uh, един хамак и се смее. И напостреща директно с заповядайте, храна има ли? На какъв ези, uh, храна искате какъв ези, ли? На, на испански. На испански. На испански би, но, е. Като при него, да, като при него uh, живееха, при него имаше много хора, които са отишли да се лекуват. Uh, той не взима пари за лечението, работи на дарения, така да се каже. Просто свободен, обмен, всеки, е ходи, енергия, да, да. всеки ходи и оставя при него каквото реши, храна, а, може би аяласка, защото той е доста възрастен, не може да ходи вече в джунглата да, да бере аяласка. Да, да, Тя е трудна да, да. работа и готвенето и всичкото... Тъ... Всеки му оставя каквото може, някои нищо, нищо не оставят, други оставят много, защото имат много, нали? И така се получава И... баланс. Да. Но интересното за този човек е, на... той много ми напомни на един герой от една книга на Херман Хесе, Сидхарта, ако сте чували. Там имаш имаше един герой, който беше също така симпатичен старец, който прекарваше с лодка в хора през една река. Такъв неук не може да чете, не може да пише, обаче беше един от тримата герои в книгата, който е достигнал до нирвана. Ето, е така ми се стори ето този Абуелё. Просто от него, от всяка, от мърденето на пръстите на, на ръцете му, до а, това как се е сложил краката в хамака, всичко извъчваше едно спокойствие и, а, и блажено чувство. И към, към, към, той е напълно слаб. Ху. Напълно слаб човека, който не спи също, по цяла нощ той прекарваше а, целите нощи да лекува хората, които са при него. А, през целият ден беше с други хора, а, в частност, нали, когато ние прибавахме там с нас а, и ни обясняваше какво ли не за а, шаманизма и за различни растения. Или просто се шегуваше и пееше песни. Това му беше любимото занимание, да пее и да се шегува. <съкъм> Та ние при него отидохме с, с цел да направим Айаласка ритуал. До тогава за нас Айаласка ритуала беше само някакво интересно, такова, нещо, което да пробваме, нещо ново. Uh, и си давахме сметка за това колко е сериозно това начинание, как uh, трябва човек да има наистина сериозно отношение към uh... Uh, то и цялостно отношение към този ритуал, че той трябва да се подготви тялото, че трябва да, подготви, да се подготви ментално за Точно, това нещо, Точно. че той трябва да работи с това и че с един ритуал не приключва нищо. Нека в дискотеката да. да хакнеш две водки, братко, нищо Да, общо. да, да, нито, нито като в дискотеката да хакнеш две водки, нито като да отидеш на концерт и да вземеш LSD и така всички yeah, тези yeah. субстанции си имат така доста различни лица и <към> така е ние си приготвихме отварята, която ще използваме и а, направихме направихме ритуал като дори най-интересното е, че самия, самия Абуелю, той дори не присъстваше на мястото, където се случваше ритуала чисто физически той беше при други хора, които имаха нужда от него вечерта, на които помагаше, на които лекуваше. А, ние само го чувахме в далечината в гората, как им припява на тях, а ритуала се случи а, изцяло нали, от хората, които са отишли при него всъщност от други такива като нас, които са дошли те да се, лек... да се лекуват или да го пробват това нещо. А, да ние събрахме в кръг свирихме, свирихме, музик, свирихме и пяхме песни които той е научил останалите всъщност и... какво пак на барабани нещо на барабани, китари, на хармоника а, имаше доста музикални инструменти но <към> интересното в това събитие всъщност беше да, нали, имаше халюцинации Нали, имаше, виждахме всички вижда, имахме така видение на странни геометрични форми и цветове а, но това си остава някакси в сферата на естетическото да, да. по-интересното е, че а, се сблъскахме с, а, така попаднахме в, а, в пространство такова духовно пространство в което а, всеки по-късно сподели, че се е сблъскал с а, наболели емоционални ситуации в себе си. И като че ли беше много по-лесно за всеки от нас да види и като прозрачно, като бяло и черно да види къде е изгрешил, къде е не се отнесъл добре с някой от близките си хора, так, да. а, къде а, някой пък негов друг близък човек не е, например е казал нещо, което ние сме възприели като обида, а то не е било и някакви такива много Чистиш много дребни, стари, скари. дребни камъчета да, да, да, които, да, да. които изграждат а, а, после големи болки в, а, в хората <laughs> Та, и това не мога да кажа, че беше много приятно изживяване нали? беше типичното изживяване за, като за лекарство имаше ужасен вкус после а, и за, за кратко време се чувстваш много зле, обаче после на, се чувств, на, почва, Чист. започва да се чувстваш по-чист. Но интересното е, че Абуелю ни каза така, че тази аяласка сесия може да бъде началото на нещо много добро, ако след нея последва и, и пречистване на тялото. Диета. Пост или може и, и казва не за друга епоста ами за това, за да задържиш това чувство в себе си по-дълго време и да се научиш да, да, го, да го изпитваш, да се научиш да ги изчистваш тия неща без да, без да имаш нужда от тази мъщая ласка и на мен тока... това ми каза Шаман. Да. Вика, това е катализатор, това е помощник и всеки следващ път, ако правиш такава церемония или намаляш дозата или направо спираш докато можеш Директно да влизаш в такова със, съзнание, в такова състояние на съзнанието без нуждата от помощни средства отвън, а директно вътрешно ти сам да може да, mm -hmm. да се излекуваш. Да излекуваш, yeah. както викаш, нали, стари такива емоционални болешки, някакви проблеми в йога ги наричат самскари, такива впечатления, които се запечатват много дълбоко в нас и, което, и които ни терзаят много mm -hmm. време. И има различни начини за изчистването ни за изчистването им. Mm -hmm. Било то чрез психаделица или чрез много дълбоки медитации, самонаблюдения. И така. Да, то е както при... Както и при тялото, например, такива травми, телесни травми, както могат да... Ако не им обръща внимание, човек могат да си останат в тялото ти и да... да. Ти продължават да те да, болят да и да се влушават. И както един масаж, например, може да ги облегчи или йога, да. а, така и а, такива сесии, а, които са концентрирани върху, върху психическите травми, нали? могат да, да, да облегчат такива болки. Точно. Да. И <към> най-интересното е, че имаше, имаше много проекти, на които попаднахме там. Бих искал само да спомена, че, например, има, в джунглата има голяма клиника, която прави експерименти за изследвания, за лекуване на наркозависимости чрез Айоласка ритуали. Да. Тя е много голяма клиника и с а, доста добра успеваемост всъщност а, в тарапото. Частна ли е държавата? Ами частна е клиниката, но с подкрепата, общо, ето, на с подкрепата на много институции, университети Различни щатски университети, южноамерикански и така и същи ударения. Mm -hmm. И... <към> да, тъ... <към> Това да ви със сигурал. силни преживявания. Определено. Аз мога да продължа, един, да, да продължа с един цитат от книгата «Холографска всега», на който си бях отделил. Заповядай, брат. То е от третата част на книгата, което се казва Пространство и време. Стата е на Холгер Калвайт от Митическото време и Вътрешното пространство. Шаманизмът и други подобни тайнствени области за изследване придобиха значимост, защото налагат приемането на нови идеи за съзнанието и духа. Те говорят за неща като необятното разширяване на сферата на съзнанието, вярата, подсъзнанието и дори на преживяването, че нашият физически свят на сетивата е чиста иллюзия, свят на сенки, а триизмерният инструмент, който наричаме наше тяло, служи само като вместилище или обиталище на нещо безкрайно по-велико и по-обхватно от него, от него самото и съставлява матрицата на реалния живот. А, наскоро бях гледал един филм за Айорведа. Айрведа Арт в Бинг. Да, се казва. Много хубав филм. И в него показват много добре как лечители от Индия лекуват. И те всички споменават, че съвременната медицина лекува само тялото. Според мен не лекува дори тялото, защото не решава проблема, само симптома. Само симптома. А индийските лечители лекуват тялото, енергийния канал, чакрите или... Да. И... По този начин те могат да изликуват всяка една болест, защото повечето болести се пораждат от самия енергиен канал, от самата енергийна обвивка на човека, а не в самото тяло. А дори и от мисълта. Дори мисъл, от мисълта. емоция, енергия, тяло. И в... Много често първо започва от мисъл. И нужен е наистина холистичен подход, който да обхване всички тези различни аспекти на заболяването. И... Определено нужна е много работа, много работа, много работа за изчистването. Като най-лесно се почва от физическото ниво, от физическото ниво, като преминете на правилното хранене, да не тровите телата си с токсини. След това да преминете. По-така, то физически като се изчистите, като включите правилната диета, цели растителни храни, добре комбинирани, като включите движение, спорт, вода, слънце, да включите малко емоция, да включите някакви неща, които ви карат да се чувствате живи, емоционално да се заредите и оттам насетне да може да, да сте чисти, да сте здрави и психически да може да се гмурнете надълбоко, за да може да разтворите стари модели, които са запечатани в главата ви, които общо заето само ви пречат, пречат на вас, пречат на другите около вас. Защото всичко, всичко, което съществува, то е взаимосвързано. ян енергиите, те са взаимосвързани, те са есенцията, те са едно. Ние, като различни индивиди, ние сме взаимосвързани и взаимозависими едни от други. И здравето, Здравето всъщност е едно състояние на баланс между всичките съставни единици на цялото. Това е здравето. Баланс. Баланс на физическо ниво, баланс на емоционално ниво, баланс на психическо ниво. Здравето в обществото по същия начин. То е баланс между отделните съставни единици на това общество. И ако повечето единици са болни. Няма как да, да има здраве. Затова е нужно лечение. И то не да лекуваме другите. Да лекуваме себе си. Себе си. Наистина, на физическо, на емоционално, на психическо ниво. Нужно е наистина да си направим първо така да седнем, да си направим самоанализ, за да може да направим правилната диагноза на заболяването, което имаме. И оттам да направиме нужното действие, за да се излекуваме. Било то физически, било то емоционално, било то психически. Наличен и нацялостен планетарен, обществен, вселенски план. Като осъзнаеме връзката, че ние сме едно, на едно по-високо ниво, разбира се, няма да, да сме агресивни и да насилваме другите. Което не значи, че пък ще сме някакви пасивни хипари и ще си мълчиме, когато други ни насилват. Не! <си> Сега искам да ви кажа няколко важни неща Специално нали, за всякакви такива Психаделични трипове Това са много хубави неща Но съм забелязал Съвременната култура Те станаха много популярни С Макена е един велик учител Който не го е чувал нека да го проучи Този човек Има много видео, аудио, лекции в интернет Но покрай него е тръгнал Едно такова хипи-трипи движение където се събират само на някакви трансфестивали фестивали и следват вътрешния космос и до там със супер дисбаланс. Както ви казах в предното предаване за структурата на мозъка, лявото и дясното полукълбо, тези хора имат тотален дисбаланс на дясното полукълбо. Те стават супер пасивни, те стават перфектните роби. Защото, а, то всичко е иллюзия, това, онова, само сме в духовния свят, загръб, загърбаме материални. Те са противоположното нещо на крайните материалисти и диктаторите, където са в този свят, агресорите. Но тъ, така е и Ян, Едното нещо създава другото. Няма начин. Винаги, винаги е така. А пък баланса, баланс е на върха, на върха, отгоре. Един триъгълник, отдолу, отляво и отдясно ляв дисбаланс, десен дисбаланс отгоре е баланса нужно е наистина един холистичен поглед да се самоизследваме да се самоизлекуваме и когато вътрешно сме балансирани и стабилни, то баланса ще рефлектира и отвън, защото каквото горе такова и долу, каквото вътре такова и вън, това е един херметически принцип на древните алхимици който е в сила на и за всеки много интересни неща нека, Тега... нека не търсим свободата само по фестивалите и да се ликуваме там с ЛСД и да си правим кефа, не ако ще използвате такива субстанции наистина е нужна подготовка и сериозно отношение рекреационно използване го наричат от време на време ако имате нужда, не е препоръчително други методики, също така медитации йога много неща могат да се правят, но пак, но пак, умерено, защото тези, тези помощни средства, а, те активират, както ви казах, повече дясното полукълбо. Нали, ни почваме по-така, хем холистично да виждаме нещата, хем по-така вътрешно, духовно, ако мога да кажа, потъваме, но изгубим ли връзката с материалната си природа? с инстинктите си за самосъхранение пак губиме баланс есенцията е в баланса хора и всъщност това е много есенциално, какво правим ние тук с това предаване, опитваме ли се да ви променим всъщност не знам, ние не може да ви променим ние си правим това, което чувстваме наш вътрешен израз харесва ни да говорим на такива теми, говорим. Аз лично много обичам да слушам хора, като говорят по тези теми. Те по някакъв начин са ми повлияли, защото информацията, която поглъщаме, подобно на храната, която поглъщаме, ко ко ко ко, ко ко ко ко поглъщаме тя ни изгражда. И същност създава нашите мисловни модели. Така и вие. Тази информация, която чувате, по някакъв начин ще ви повлияе. Ако това е взаимовръзка постоянно, М -м, какво друго ще да кажа? Много се отплеснах на тези философски тези. За псевдошаманите, защото и такива Еми да, ли, то това го е, псевдошамани. Да, има доста експлуататори, които правят нещо само за пари, а не е с истинската му цел. Организират церемонии, едно от друго. Да. Това се случва, за съжаление, в България и то доста масово. Да. Хм. Скоро и, и по-моловете. <съща> скоро, скоро и по-моловете. <съща> <съща> церемонии. Не, хора, наистина. Има си, има си хора и те истинските шамани те няма да ви търсят. Вие ще ги търсите, ще пътувате 4 часа в река, 4 часа в кал, през комарите и така докато намерите <рък> чичката. Слепия чичка, който вижда в тъмнината. Това е шамана. Шамана е човек, който може да види в тъмнината. Той вижда отвъд тъмнината. Това е шаман. Човека със знанието. Човека, който може да лекува. Човека шамар. Шамара също е много добър инструмент за лечение. В дзенкоанти. Някой стар дзен учител, с една пръчка да тъпат отзае. Това е просветлението. Пластката и с една... Ето яган Ще ти светни веднага, братко. Дзен? Това е много интересна тема. Може би друг път ще засегнем и ще продължим. Motherfucking зен, Аз съм голям фен. <съща> <съща> <съща> uh... так, какво друго? Много интересни неща могат да се кажат по тая тема. По принцип, където говорих в началото, че правителствата правят ни закони, легализират ни неща, които са много по-деструктивни за съзнанието на хората, а пък декриминализират uh, други, а, всъщност не декриминализират, ами криминализират други. Това се прави с умишлена цел. Тим Лиари говори за 8 вериги на съзнанието. И всъщност алкохола, който е масово разпространен, той се свързва като средство стимулиращо една от първите 4 физически вериги, които закотвят съзнанието на чисто физическо ниво. Алкохола всъщност стимулира емоционално-териториалната верига, която кара човека от една страна чрез алкохола ставаш по-емоционален и нали, по-освобождаваш -по се и много често по срамежливите като си пинат и стават по и примерно могат да отидат да заговорят харесваното от тях момиче, което е окей, okay, което е супер, обаче както виждате, повечето хора като се напият, почват да се удрят в гърдите като пушторели маймуни О, аз, България над всичко или някакви други такива неща да защитават територията или си с нас или си срещу нас избиват много на агресия закотвят се здраво в материалното това е веригата която увековечава властта и властовите структури агресивно поведение, насилие, налагане на другите така е има други неща другата верига където е тя е третата верига, веригата на разума а, как беше тя? социално символичната, където Хората могат да разпознават разни символи, идеи, да мислят това, да са стимулиращи, те могат, тази верига може да се стимулира чрез субстанции като кафето, какаото, черния чай, кокаина, някакви такива неща, които наистина стимулират, стимулират мисъл, разум. Има, има различни вериги. Друга интересна е, примерно, петата верига. Тя беше, вече там е Хао Хай, Хао Хай тя се стимулира чрез малихуанът тя вече не е земна верига не закотвя в земните чисто такива битовизми ами изстрелва съзнанието на едно по-високо ниво. Той затова на английски му викат нали, Do you wanna get high? Искаш ли да, да отидеш горе? Да видиш отгоре нещата. Да не си подвластен нали, на тези земни възприятия и ограничения. Отпускащо усещане, освобождаващо усещане. Но, както ви казах, много хора отиват много high. Те са толкова high, толкова high, че нямат връзка с земята. Балансирания човек е здраво стъпил на земята, с глава в небесата. Ей, това е. Да си балансиран. Да си балансиран. А не... Или някакъв агресивен хейтер, или някакъв напушен хипар. Не, баланс хора. Това е. Тук е нещо друго, ако колегите имат да кажат, да заповядат, ако не... Понаправихме така един час приказка, мога да ви с една песен след това. Аз само исках да добавя, заповядай. когато говорех за болестите. Че болестта възниква в нас още преди да се разболеем в нашето подсъзнание. Примерно, когато с навън и кажеш, е, аз се разболях, и тогава фактически болестта настъпва в цялото. Когато си кажеш, аз съм по-здрав от тази болест, тя няма да ме надви, много по-трудно да се разболееш от тези неща. И в тази книга холографската вселена има много такива посочени примери, как хора се излекуват някой чудотворно, някой не толкова чудотворно, дори от а, ракови заболявания чрез пласибо ефекта. Има го и това, има го и това, обаче пак не дейте не нали, да си това. мислите само с смисъл да се излекум. защото това пак е алабаба. Това е казва, не може да си отвориш буркана. Важно е цялостно, <laughs> в, важно е цялостно хора, в смисъл важно е хем да си мислиш. Така позитив, градивно за тялото си здрав, здрав, здрав. Обаче, после като ке бабчетата, враче и толкова да си здрав, кажи ми! Не става цялостно. физическо, емоционално, умствено, това са трите аспекта на съзнанието. Нужен е баланс между тези неща, хора. Та. Бъдете балансирани, будни, осъзнати и ви черпа с една песен много яко дъб парче, озвучено с. Моя любимец. Ако трябваш да си избирам гуру, него бих си избрал. Господин Алан Уотс. Май мен. Поздрави на всички и до следващия път. Peace. Добавяме този цитат само. Давай. Опа. Имаме един цитат за добавене. Светел са, бати. Да, защото така трябва да сме будни, веднага се сетих за Буда. Който я каже Което казва, ние сме това, което мислим. Всичко, което сме, възниква в мислите ни. С нашите мисли, ние сътворяваме света. А така се творете един хубав свят хора да си направим екефа Смърт на тираните Адиос, миос Адсо, да ви панишат се Та това ма си Юре